la microfon este preotul Valeriu, care pentru următoarele 30 de minute va aduce programul numărul 73 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe noi cercetăm împreună Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu, în mod practic am putea spune medităm asupra Lui, respectiv asupra Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, luând fiecare verset separat. În această meditație suntem ajutați, suntem asistați de un mănânc de cugetări și meditații care sunt rezultatul lucrării preotului Niculiță. Astăzi, cu voi și ajutorul lui Dumnezeu, ne vom începe meditația noastră asupra versetului 8 din capitolul 9 al Evangheliei după Matei, numai înainte însă de a mai parcurge episodul următor din lucrarea lui Cristina Roy, intitulată Argatul. Cu ocazia lecțiunii precedente, părăsisem tocmai pe Petras, care, uimit de propunerile așa zisului Argat, Metod, rămâne să se gândească la propunerea sa în legătură cu fiul său, Samco. Țăranul, aflăm astăzi, își căută nevasta care se duse pe câmp, dar astăzi nu aveau timp să vadă de roade, ci stătura să se sfătuiască și țăranca nu mai putea de bucurie că din preobitul ei copil o să poată ieși totuși ceva. Între timp, cei doi despre care vorbeau ei se aflau în pădurea de stejar din apropiere, e vorba despre Metod și Samco, băiatul țăranului. În jurul lor erau o grămadă de copii și Metod le povestea... Toți copiii din sat îl cunoșteau pe metod al lui Ondrasic. El le săpase spatele colinei lui un pârâu cu bazin dreptunghiular în care să se poată scălda. Le făcuse și un zăgaz ca să poată prinde mai bine pește. Pe ciobănești îi ajutau uneori să iasă din încurcătură pe locurile de pășunat. Primăvara, când avea seara ceva timp, făcea fluiere din ramuri de salcie, pușcoace și pognitor din soc, iar acum, din nuci, făcea tobe. Totdeauna avea buzunarele pline cu nuci pe care le împărțea copiilor. Ei alergau după el ca niște cățeluși și peste tot unde se ducea în sat sau pe ogor strigau după el, Nenea metod, nenea metod! Adesea, când țăranca i-a pe câmp pâine cu brânză pentru gustare, el o împărțea cu săracii păzitori de gâște. Dar cel mai mult se bucurau copiii când veneau la ei ca astăzi, se așezau la picioarele lui și l-ascultau spunând povești. Căci așa de bine ca nenea metod, ei hey, nu mai știa nimeni să povestească, credeți-mă, în toată lumea. Asta era limpede pentru copii. Pe pajiștea din apropiere pășteau oi și vaci legate de câte unțăruș, iar copiii stăteau tăcând chitic și ascultau cu mare atenție o altă poveste. Unul din copii tocmai găsise o rândunică moartă. Dacă vreți, vă povestesc ceva despre rândunele," zise nenea metod. Iar copiii strigară, O, da, da, despre rândunele, despre rândunele." Iubiți ascultători, începând cu lecțiunea viitoare, vom parcurge povestirea despre rândunele pe itinerarul a câtorva lecțiuni care vă făgăduiesc. Va fi deosebit de captivantă nu numai pentru copii, ci, deopotrivă, și pentru noi cei maturi. Acum... O să avem o cântare, după aceea o rugăciune și cu voia lui Dumnezeu, prin bunăvoința dumneavoastră și răbdarea pe care o veți arăta ascultând programele, vom intra în programul propriu-zis al lecțiunei care, așa cum am amintit, se deschide cu citirea versetului 8 din capitolul 9 al Evangheliei după Matei. Cât va fi Pământul Sfânt va răsunat, Fiindul adorării pentru slavata, Ta. Orice neam sau limba te va lăuda, Tu ești creatorul un veci Slavă, slavă, noi te laudăm, Și din inim în chinare laudei sfinte în veci nu veșnicia Doamne, Doamne Dumnezeule Tatăl nostru ceresc, binecuvântează-te, rugăm și minutele care urmează și le petrecem în jurul cuvântului Tău, cu lumina înțelegerii mesajului Tău, harul credinței și puterea trăirii Lui în practică, pentru slavă Ta și mântuirea noastră veșnică. Amin. Apropiindu-ne acum de cuvântul Lui Dumnezeu, vom da citire versetului 8 de la Matei 9, care sună astfel. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au spăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere. Ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Isus a săvârșit una din minunile sale, respectiv vindecarea slăbănogului purtat de cei patru prieteni ai săi pe o targă. După ce a făcut minunea aceasta, citim că noroadele s-au spăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care dăduse oamenilor o astfel de putere. Alături de gândurile pe care le-am citit cu ocazia lecțiunii precedente, le, adăugăm și pe, le aducem și pe acestea. Fiecare copil al lui Dumnezeu a primit o putere spirituală, dar această putere trebuie descoperită și apoi folosită în mod deplin. Este necesar să fim conștienți de puterea lui Dumnezeu în noi ca să o putem folosi spre slava sa și spre propășirea lucrării sale pe pământ. Nu toți credincioșii au puteri spirituale la fel, dar toți au puteri uimitoare. Ni s-a pus la îndemână tezaurul cerului. Dacă nu-l folosim în lucrarea lui Dumnezeu, vom fi trași la răspundere în ziua judecății. Cel ce trăiește prin credință, are totul prin credință. Când nu mai crede, nu mai are nimic. Puterile spirituale se primesc prin credință. Dacă avem mâna credinței deschisă, va fi umplută cu harul de care avem nevoie. Dacă o ținem închisă, harul felurit al lui Dumnezeu se scurge pe lângă noi. La fel stau lucrurile și cu cei care dorm duhovnicește. Ei nu se pot bucura de darurile lui Dumnezeu. Creștin adevărat este numai acela care răspândește puterea lui Dumnezeu în jurul lui. Și aceasta este mai de preț decât o sută de vorbitori despre dovezile creștinismului. A găsi un adevărat creștin înseamnă a vedea pe Hristos, pe Domnul. Puterea lui Hristos în noi este însăși viața lui în noi. Nu poți avea puterea lui Hristos dacă mai întâi nu ai viața lui Hristos în tine care este motorul puterii. Viața este putere. Am să relatez în continuare, iubiți ascultători, un fragment din zbuciumata istorie a lucrării misionare de răspândire a Evangheliei printre sălbatici, întâmplare care ne ajută să înțelegem foarte limpe de adevărul că puterea Evangheliei nu stă atât în mărturisirea cât în trăirea ei practică. Urma să fie trimis un misionar într-una din îndepărtatele zone ale Africii. Cum întotdeauna a fost criză de misionari gata de sacrificiu, nu aveau pe cine trimite decât pe unul care e drept. El de profesie era un medic foarte excusit și devotat, dar nu avea mai deloc darul vorbirii al predicării. Neavând însă în control, au trimis pe acesta. De îndată ce a ajuns la locul lui de misiune, și-a înghebat un fel de clinică în cadrul bordeiului care îi servea drept locuință și premea pe toți cei care veneau la el. Ajunsese până acolo încât la el era ca la serviciul de urgențe, căci veneau și ziua și noaptea. El făcea tot ceea ce îl țineau puterile și nu lăsa pe nimeni să plece fără să-i fi dat, oricât de mic ar fi fost, un ajutor medical. Anii treceau în goană, dar suflete mântuite nu se arăta uncă, deoarece el nu se pricepea deloc să le vorbească și nici timp prea mult nu i-ar fi rămas pentru predicare. S-au scurs în felul acesta nici mai mult, nici mai puțin decât 40 de ani de zile, cum zicem noi, o viață de om. Bietul misionar a trecut și el la cele veșnice, lăsând în urma lui o zguduitoare părere de rău printre sălbaticii în mijlocul cărora petrecuse atâția ani. Centrul de misiune care îl trimisese a rânduit un alt misionar care, la scurtă vreme după moartea medicului, a venit și a luat locul. Acesta, spre deosebire de celălalt, era un bun orator și, de cum s-a stabilit pe insulă, a început să le vorbească despre Domnul Isus. Nimeni nu-l asculta și nu-i dădea nicio atenție. La un moment dat însă, unii dintre conducătorii tribului s-au apropiat de el și au cerut să le explice ce tot vrea el să zică cu acel Isus al lui. Bucuros că, în sfârșit, a găsit pe cineva interesat să-l asculte, misionarul a început să le explice cine era Domnul Isus căutând să îl l așa cum vorbea Petru despre el în faptele apostolilor, adică umblând din loc în loc și făcând bine. Sălbaticii care l-ascultau au început să fie foarte atenți, iar misionarul le explica cu și mai multă pasiune dăruirea de sine cu care ajuta Domnul Isus pe cei săraci, bunătatea lui față de cei nevoiași, cât și felul în care se îngrijea de cei bolnavi și apăsați de satana. La un moment dat, ascultătorii l-au întrerupt și au spus aceste cuvinte. Ascultă, domnule, Isus, cel despre care ne vorbești Dumneata, a fost aici la noi, Domne, a trăit aici cu noi. Este exact persoana despre care ne spui Dumneata, doar nu a trăit acum 2000 de ani, ci l-am ormântat noi de curând. Noi l-am văzut cu ochii noștri, am mâncat cu el și am vorbit cu el. Vino și ți arătăm și locuința, dacă vrei, în care a stat el. Misionarul a rămas tare încurcat. Mai întâi nu voiau nici să-L audă vorbind despre Isus, iar acum țin morțiși că a fost la ei. Atunci s-a gândit el că ar fi bine să vadă ce mormânt îi vor arăta ei și va dezlega neapărat enigma. Cerându-le să arate mormântul, a rămas mărmurit, când a fost dus la mormântul fratelui său, misionarul dinaintea lui. După o tăcere solemnă, a început să le explice cum stau lucrurile. După aceea, după ce le a explicat el, că acela a fost numai un urmaș al lui Isus, dar Isus a trăit în Israel cu aproximativ 2000 de ani în urmă, sălbaticii s-au dumirit și au zis: Noi nu putem să pricepem încă nimic din cele ce ne tot spui tu de Isus al tău din Israel, care ar fi trăit acum 2000 de ani. Dar ascultă. Dacă spui că acel Isus a fost așa ca misionarul al cărui mormânt este printre noi, atunci să știi, și noi credem în El. Am putut înțelege, iubiți ascultători din relatarea aceasta, câtă putere și ce efect are o viață trăită în mod real, prin puterea lui Dumnezeu, o viață de creștin. Ne apropiem acum din nou de Cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 9 din Matei 9, din care aflăm că, de acolo, Iisus a mers mai departe. Lucrarea mântuirii nu stă pe loc, ci înaintează clipă de clipă până la desăvârșire, așa după cum soarele care răsare nu rămâne la orizont, ci se înalță până în miezul zilei. Niciodată Iisus nu se oprește. El merge mai departe, merge înainte pentru că El este lumina și lumina este lumină numai dacă particulele, fotonii care o compun, înaintează continuu. Acolo unde intră adevărul cu adevărat, el nu rămâne la ușă, ci înaintează până umple toată inima, toată ființa, toată activitatea și tot timpul. Isus a mers mai departe. El niciodată nu se oprește la jumătatea drumului, indiferent cât cheltuiește Indiferent ce mijloace întrebuințează, indiferent ce drum parcurge, lucrarea începută de el trebuie terminată. Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi, citim la Filipeni 1 cu 6. Dacă drumul cel mai scurt nu poate folosi unui suflet pentru a ajunge la țintă, atunci Domnul îl călăuzește pe drumul cel mai lung și tot trebuie să ajungă. Când izraeliții au ieșit din Egipt, puteau să ajungă în Canaan pe un drum scurt de tot, numai de câteva luni, și fără să fie nevoie să treacă prin Marea Roșie. Dar drumul acesta n-a fost potrivit pentru ei, pentru desăvârșirea lucrării Dumnezeu cu ei și în ei, și atunci i-a dus pe un drum lung, plin de greutăți, dar plin și de binecuvântări. După ce au sfârșit acest drum lung și erau ajunși la hotarul țării dorite, Dumnezeu a văzut că lucrarea sa cu poporul său nu este isprăvită și l-a întors din nou în pustie unde a stat timp de 40 de ani și numai după acest timp au intrat în Canaan. În lucrarea sa Dumnezeu nu poate da greș. El are atâtea mijloace și atâtea posibilități încât nu poate fi piedică nici din partea diavolului, nici din partea lumii, nici din partea împrejurărilor, nici din partea firii vechi, care să nu fie biruită și dată la o parte, pentru că El este Dumnezeu. Dacă nu se poate cu mângâierea, El întrebuințează nuiaua, vezi la Evrei 12 cu 5. Dacă nu se poate cu medicamentul cel dulce, El întrebuințează bisturiul care taie adânc în rană. Evrei 4,12 Dacă nu se poate numai cu înălțimile luminii, el întrebuințează văile umbrei morții. Psalmul 23,4 Iisus a mers mai departe. Slavă lui! Dacă el a început în mine lucrarea sa, știu sigur că nu se va opri undeva într-un punct, ci ea mă va cuceri până în cele mai mici amănunte ale vieții mele, ca să mă desăvârșească să mă facă după chipul său. Știu sigur că pe unde mă poartă El e cel mai potrivit pentru mine. Dacă drumul sănătății nu-mi e potrivit, mă duce pe drumul bolii. Dacă drumul belșugului nu-mi e potrivit, mă duce pe drumul sărăciei. Dacă drumul libertății nu-mi e potrivit, mă duce pe drumul închisorii, dar nu mă lasă. Totdeauna Iisus merge mai departe. Chiar dacă mintea omenească nu înțelege nimic din ceea ce face El, planul său, Trebuie îndeplinit. El nu pierde și nu dă greș în lucrarea lui. Ridică pe unul, doboară pe altul, dar lucrarea lui înaintează. Iisus merge mai departe. Atât pe plan individual, cât și pe plan universal, el merge mai departe. În continuare acestui verset, suntem deci tot la versetul 9 din Matei 9, citim că A văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și i-a zis, vină după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe oriunde mergea Domnul Isus era atent ca să vadă ce ar mai putea să facă pentru lucrarea Evangheliei și ce ar mai putea pune în slujba ei. Așa trebuie să facă orice urmaș adevărat al său. Trecerea lui pe pământ nu are alt scop decât lucrarea lui Dumnezeu. A văzut pe un om șezând la vamă. Vameșii făceau parte din clasa de jos. De obicei, ei nu erau oameni cinstiți, ci furau pe ceilalți, luându-le dări mai mari decât se cuvenea. În acea zi, Domnul Isus, trecând pe lângă vamă, s-a uitat înăuntru și a văzut tocmai pe omul de care avea nevoie. Domnul a atras la el pe vameșul care sta înainte gândindu-se la omul care se va naște din înrăurirea dragostei lui Dumnezeiești. După cum Michelangelo a văzut în mintea lui, în bucata de marmoră murdară și aruncată, statuia minunată a lui David, tot așa și Domnul Iisus a recunoscut în Levi, în Matei, cel disprețuit, pe apostolul al cărui nume este acum atât de slăvit. Tot așa stau lucrurile și în privința noastră, ceea ce suntem în noi înșine. În firea noastră pământească nu folosește Mântuitorului nostru, dar în mâna Lui, prin lucrarea Duhului Său cel Sfânt, face făpturi cu totul noi. Din oameni care își găseau plăcerea în păcat, face oameni care nu mai sufere păcatul. Și din oameni care nu se gândeau deloc la voia lui Dumnezeu, face oameni care numai la această voie se gândesc necurmat și își află în înfăptuirea ei rostul vieții și fericirii lor. Încă un gând se desprinde din versetul de mai sus și anume, nimeni nu poate să urmeze pe Hristos pentru altul, ci trebuie ca fiecare să-L urmeze personal. Vino după mine, zice Iisus. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Un soldat a rugat odată pe cezar să-i fie martor în proces. Cezarul a promis că va trimite pe cineva. Soldatul, desfăcând haina la piept, a zis, O, Cezar, când viața ta a fost odată în primejdie, eu m-am luptat eu însumi pentru tine. Iată rănile primite în apărarea ta. Cezarul a roșit și s-a dus ca martor. La fel a făcut Domnul Iisus. El personal a murit pentru mine și pentru tine. Deci urmează-l tu, dragul meu, nu pune pe alții să mijlocească. Numai așa vei ajunge la mântuirea și fericirea veșnică. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului numărul 73, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celor la care vă, vă face timp să ne ascultați, data viitoare ne vom continua programele noastre, respectiv meditațiile și cugetările noastre asupra cuvântului lui Dumnezeu, a noului testament al Domnului nostru Isus Hristos, cât și, de ce să nu amintim, povestirea lui Metod cu privire la rândunele. Iubiți ascultători, în limitele de timp care ne-au rămas disponibile, dorim să încadrăm o poezie al cărei titlul este Lângă mine ești bine păzit. Cuvintele acestea sunt un citat luat din cartea 1 Samuel 22 versetul 23 sau în Biblia Ortodoxă 1 Regi capitolul 22 cu versetul 23 sunt cuvintele spuse de David lui Abiatar scăpat de la măcelul pe care l-a făcut Saul cu ocazia urmăririi lui David. Dăm citire poeziei. Bietul împăratul Saul, cât a fost el de orbit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 are viața în siguranță și păzit de plin și bine. O, această vorbă care și azi răsună, este o mare profeție arătând prevestea vestea bună. Saul, cel ce zi și noapte purta surița cu sine, căutând să îl ormoare pe David cel plin de bine, a murit de zeci de veacuri, dar cel care îl împingea,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 Au și ei Saul al lor, care vine și le spune, Hei, ce stați, mai proștilor, de ascultați țăranul, este un bătrân analfabet. David, prin Isus, îți spune că în satul Nazaret, însuși Dumnezeu din ceruri prin fiul s-a plecat și de o țărancă simplă și un țăran a ascultat. David te invită astăzi să stai cu el în pustie, dacă asculți. Domnul ți-aduce cinste, har și bucurie. Tot în casă, alt exemplu. Uf, că de m-am săturat, ce să tot ascult de tine și ce dacă ești bărbat? Saul cel din tine zice, sor ea, nu te răsa. David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 dar asprei cu cel zgârcit. Se întâmplă câteodată că, stând la televizor, Duhul să-ți aducă aminte că în clipa asta mor mii de suflete pierdute care merg în veșnicin, iar tu bei cafea o antichnă și vizionezi un film. Saul te îndreptățește. E, nu e film păcătos?" David zice, Pentru oameni eu am murit pe cruce jos."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 Dar mai e și în tine, Saul, care apric te instigă să iei sulița în mână, că noi fi de mămărigă. Întrebarea următoare, cine-i David? E Hristos care a suferit o cara pe nedrept aici jos. Dacă iei sulița în mână ca să te îndreptățești, sfârșești ca Saul în moarte. Dar dacă te înțelepțești să stai cu Iisus alături în arșița învinuirii, Vei sfârși la fel ca David pe tronul sfânt al cinstirii. Amin.